25 nappal később, tehát már 10 nappal azután, hogy a Camorra emberei ellopták a Firenzei Régészeti Múzeumból a fáraó Szobor lefejezett testét. A láz támpa beszámolója az előző napi olaszországi választásokról. Luigi Matteozi elsőprő győzelme. A szélső jobb kezében az olasz kormányrúd. Luigi Matteozi nagy napja. Pártja vitathatatlan győzelmet aratott az olaszországi általános választásokon. 42 százalékos diadala a gyors számítások szerint lehetővé teszi, hogy egyedül is kormányt alakíthasson. A demokrata párt lesújtó vereséget szenvedett. A választók a jelek szerint megbüntették a 2019 őszén színfalak mögötti alkúval kormányra kerülő baloldali centrumpártot. A demokraták összesen 17 százalékot kaptak, ami a párt történetének legrosszabb eredménye. Nicola Cingeretti pártfő még tegnap este azonnali hatájjal lemondott. Valószínűleg távozik posztjáról az egykori baloldali kormányfő Matteo Renzi is, aki az elmúlt hónapokban új centrumpártot alakított, és ezzel az új formációval indult a választásokon, de tegnap ő is csúfosan megbukott. Az 5%-os küszöb alatt maradva végül a parlamentbe sem jutott be. Luigi Matteozi éjfél körül tartott győzelmi beszédében azonnali változásokat helyezett kilátásba. Ismét meghirdette a belügyminisztersége idején egyszer már eredményesen alkalmazott zárt kikötők politikát. Afrika határai nem Szicíliában vannak, hanem Líbiában, fogalmazott, és ott is maradnak a lakosságával együtt. Beszédében a győztes pártvezető a következőket mondta. Vége a rettegésnek. Ma éjszaka már nyugodtan hajthatja álomra minden olasz a fejét. Biztonság lesz újra. Az illegális bevándorlást megállítjuk, az engedély nélkül Olaszországban tartózkodókat pedig összeszedjük és visszavisszük őket oda, ahonnan jöttek. Nem lesz több robbantás, vér és halál. Több ellopott bicikli és feltört lakás. Illegálisan elfoglalt ház. Emberi ürülék az utcákon. Holnaptól megfordul a hajók haladási iránya. Mostantól délre tartanak, nem pedig éjszakra. Líbia és Tunézia felé viszik majd a menekülteket. Vissza oda, ahonnan jöttek. Arra kérem a nagy személyszállító hajókkal rendelkező olasz vállalatokat, hogy kölcsönözzenek sok ezer főt befogadni képes tengerjárókat a hazának, hogy nagy sebességgel oldhassuk meg ezt a nemzeti sorskérdést. A külföldi, főleg német és holland segélyszervezetek pedig szedjék a lábukat, siessenek ők is délre, hogy jámborságtól dobogó szívvel segíteni tudjanak az afrikai partokon nem sokára tömegesen landoló illegális menekülteken. Most megmutathatják, hogy tényleg segélyszervezetek. Építsenek hatalmas sátortáborokat Líbiában és Tunéziában. Aztán készletezzenek be rengeteg ételt, mert szükség lesz rá. A leendő kormányfő azt is jelezte, hogy látványos személycseréket hajt majd végre, főleg a belügyminisztérium apparátusában és a nemzetbiztonsági szakszolgálatoknál. Puha és gyengekező vezetőkre többé nincs szükség. Luigi Matteozi tegnap éjszaka szinte szó szerint megismételte azokat a szavakat, melyeket először egy közleményben írt le, még hetekkel ezelőtt, a tegnapi választásokhoz vezető terrormerénylet hullámóráiban. A leendő miniszterelnököt ezek szerint nem zavarja, hogy azóta kiderült, a mondatokat egy 1922-ben elhangzott Mussolini beszédből idézte. Elemzők szerint Luigi Matteuzzi kifejezetten rájátszik az egykori Duce imázsára. A győztes pártvezér ismét kijelentette. Az olasz állam senkivel szemben nem mond le a tekintélyéről. Aki az állam ellen támad, annak bűnhődnie kell. Egy éven belül rendet csinálok, ezt ígérhetem. Belpolitikánk lényege a takarékosság és a munkafegyelem lesz. A szegény emberekre is oda fogunk figyelni. Okosan kell költekeznünk, közben viszont a nemzet egész termelő erejét támogatnunk kell. Jólét és ismét gazdagság. Ez vár ránk. Olaszország visszakerül az őt megillető helyre. Újra nagy és irigyelt ország lesz. Köszönöm a bizalmat. Viva Grande Italia!